repetabilă povară. Adică povara care o să o ducem noi, copiii noștri, mereu. Povara atât de minunată a părinților. Cine are părinții, Pe pământ, lângând, mai au și în somn ochii lumii. Lângând. Că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți. astăzi, îmbătrânind, ne dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei care știu dureros ce e suta de lei. De sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, ei albiră de dor. Să le fie copilul cotreaptă treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn, chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și sim. simt patimind undeva ne amintim și de ei după luni, săptămâni fii bătrâni ce suntem cu părinții bătrâni, dacă lemne și-au luat dacă oasele dor dacă n-au murit încă triști în casele lor între ei și copii e o prăsilă de câini și e umbra de plumb prea cei pâini. Cine are părinți pe pământ nu gând mai au deși și în somn ochii lumii plângând că din toate ce sunt cel mai greu e să fii nu copil de părinți ci părinte de fii. Ochii lumii plângând lacrimi multe sau plâns pentru potop însă încă nu e de ajuns. Mai avem noi părinți? Mai au dân și copii? Pe pământul de cruci, numai om să nu fi umiliți de nevoi și cu capul plecat într-un bietorășel, într-o zare de sat, mai așteaptă-și acum semne de la strămoși sau scrisori, de la fii cum că ar fi norocoși și ca niște stafii. E arare la porți despre noi, povestind ca de moșilor morți. Cine are părinți încă nu e pierdut. Cine are părinți are încă trecut, ne-au făcut, ne-au crescut, ne-au adus până aici. Unde avem noi înșine, ai noștri copii, enervanți, pot părea că n-ai ce să-mi rogi, și în general sunt și nițe logi. Ba nu văd, ba n aud ba fac pașii prea mici, ba ai nevoie prea mult să le spui și explici, cocoșați, cocărjați într-un ritm infernal. Te întreabă de ști pe vreun șef de spital ca povar îi simți și ei știu că e așa. Și se uită la tine ca și cum te-ar ruga. Mai avem puțină Vreme de dus Pe conștiințe Povara Acestui apus Pe urmă Vom fi foarte Liberi sub cer Se vor împuțina Cei ce n-au Și ne cer Și într-o zi Vom începe Și noi a simți Că povară Suntem pentru a noștri copii. Și într-un trist, și departe, târziu, când disperați, vom afla vești ce azi nu se știu. Vom pricepe de ce fii, uită curând. Și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. De ce încă nu e potop pe cuprins, deși ploae mereu, deși pururi anins, deși lumea în care părinți am ajuns doveciei mereu zguduită de plâns. Vă mulțumesc!